Розділ 22. Один. Вхідні двері вели в наскрізний коридор. Тепер весь прохід був охоплений язиками полум'я. Ральф бачив ці язики яскраво зеленими, а коли вони з Луїзою проходили крізь вогонь, було відчуття прохолоди. Немов вони йшли крізь пари ментолу. Палаючий будинок приглушено потріскував. Автоматні черги звучали тихо, як гуркоти грому у сприйнятті людини, яка пливе під водою. Саме це визначення, на думку Ральфа, найточніше описувало його відчуття – перебування під водою. Він і Луїза перетворилися на невидимих істот, що перепливають вогненну ріку. Ральф, указавши на двері праворуч, запитально глянув на Луїзу. Вона кивнула. Потягнувшись до дверної ручки, він помощився від огиди, коли його пальці пройшли крізь неї Що було звичайно ж краще, ніж якби він зміг по-справжньому схопитися за цю чортову штуковину Тоді він без сумніву залишив би кілька шарів шкіри на розпеченій мідній ручці «Ми пройдемо крізь двері, Ральфе!» Він оцінюючи оглянув Луїзу, помітивши страх і занепокоєння в її очах але в них не було і натяку на паніку. Потім кивнув. Вони разом пройшли крізь двері в той момент, коли з неминучим гуркотом залізних ланцюгів і розбитого скла на підлогу впав свічник. Вони опинилися в приймальні, і від побаченого в Ральфа звело шлунок. До стіни під величезним плакатом із зображенням Сьюзен Дей у джинсах і сорочці в стилі вестернів. «Не дозволяй чоловікові називати тебе дитинкою, якщо не хочеш, щоби з тобою так само і поводилися», – радив плакат. Притулилися дві жінки. Обидві були застрелені в голову в упор. Мізки, рвани місиво-кісткових тканин розмазалися по шпалерах із квітковим орнаментом і по прошитих ковбойських чобітках з Юзендей. Дей. Одна з жінок була вагітна. Іншою виявилася Гретхен Тілбері. Ральф пригадав той день, коли Гретхен разом з Елен прийшли до нього додому, щоб попередити і вручити газовий балончик-охоронець. Тоді вона здалася Ральфові красунею. Хоча, звичайно, тоді її гарненька голівка була ще ціла, а мізки не розмазані по стінах. П'ятнадцять років тому їй дивом удалося уникнути смерті від рук свого чоловіка. Але інший чоловік спрямував зброю в голову Гретхен Тілбері, миттєво відправивши її на той світ. Тепер вона вже ніколи не розповість, звідки на її лівому стегні шрам. На мить Ральфу здалося, що він не притомніє. Він сконцентрувався і, думаючи про Луїзу, взяв себе в руки. Аура Луїзи набула темно-червоного відтінку. Зегзагоподібні чорні лінії простромлювали поле, нагадуючи роздруківку електрокардіограми людини, що перенесла фатальний серцевий приступ. О, Ральфе, Боже, милостивий!» Щось вибухнуло в південному крилі будинку з такою силою, що розчинилися двері, крізь які вони щойно пройшли. Ральф припустив, що це балон або балони з газом. Хоча зараз навряд чи це було аж так важливо. Палаючі обривки шпалер влітали в кімнату крізь розчинені двері. І Ральф побачив, як штори й рештки волосся на голові Гретхен Тілбері хитнулися до дверей, коли вогонь смоктав повітря з кімнати, щоб підживитися. «Цікаво, скільки часу потрібно буде вогневі, щоб перетворити жінок і дітей, які заховалися в підвалі на хрусткі сухарі?» Ральф не знав. Та й навряд чи це було аж так важливо, чи люди закриті внизу задихнуться раніше, ніж почнуть горіти. Луїза з жахом дивилася на мертвих жінок. По її щоках котилися сльози. Примарне сіре світло, яке піднімається вгору від залишених ними слідів, нагадувало пару, що виходить від сухого льоду. Ральф провів Луїзу до подвійних дверей у глибині кімнати. Завмер перед ними, глибоко вдихнув, потім обійняв Луїзу за талію і ввійшов у дерево. Далі був момент темряви у якій не лише його ніс, але й кожна клітина тіла просочилася солодкуватим запахом тирси, а потім вони опинилися в кімнаті за дверима. Можливо, раніше вона була кабінетом, але згодом стала приміщенням для занять груповою психотерапією. У центрі колом стояли складні стільчики. Стіни прикрашали вислови типу «Годі чекати поваги від інших, якщо немає самоповаги». На шкільній дошці хтось написав. «Ми – одна родина, і всі мої сестри зі мною!» Біля одного з вікон, що виходили на веранду, одягнений у бронежилет і мішкуватий светер, який Ральф опізнав би в будь-який час доби, причаївся Чарлі Пікерінг. Засмажити всіх, безбожниць!» – крикнув він. Над його плечем пискнула куля, друга впилася в віконну раму праворуч. Думка, що пікерінга охороняють, знову повернулася до Ральфа, тепер уже ставши переконаністю. Лесбіянки! Відплатити їм їхньою монетою! Провчити їх! Нехай на власній шкурі відчують усе! Залишайся на горі, Луїзо! На тому ж рівні! Що ти збираєшся робити? Подбати про нього. Тільки не вбивай його, Ральфе, будь ласка! «А чому би ні?» – гірко подумав Ральф. «Я зробив би світові величезну послугу. Хоча навряд чи зараз найкращий час для суперечок». «Добре, я не буду його вбивати. А тепер замри на місці, Луїзо, занадто багато куль, щоб ризикувати і удвох опускатися нижче». Перш ніж жінка відповіла, Ральф сконцентрувався, викликав внутрішній спалах і стрибнув на рівень шорт-таймерів. Цього разу все відбулося так швидко і так важко, начебто він стрибнув з вікна другого поверху, приземлившись на бетонному майданчику. Деякі барви зникли зі світу, їх замінили звуки. Потріскування вогню, автоматні постріли. Повітря просочив запах кіптяви, у кімнаті було жахливо-спекотно. Повз вухо Ральфа пролетіло щось, дзищанням схоже на кумаху. Швидше за все жучок 45-го калібру. «Тобі краще поквапитися, любий», – порадила Керолайн. «Якщо куля потрапить у тебе на цьому рівні, вона виявиться смертельною. Не забувай». Ральф пам'ятав. Зігнувшись, він підбіг до пікерінга, що стояв до нього спиною. Наступав на скалки скла, але Пікерінг не обертався. Крім автомата, який він тримав у руках, у нього був ще револьвер, а на плечах – маленький речовий мішок. Він був розстебнутий. Усередині виднілося кілька наповнених чимось пляшок з-під вина. Горличка були заткнуті мокрими, скрученими в грудку ганчірками. «Убити всіх, сучок!» – репетував Пікерінг, поливаючи двір автоматними чергами. Він відкинув використану обойму, задер светер, оголив ще три чи чотири обойми, заткнуті за пояс. Ральф потягнувся до відкритого мішка, дістав за горличко одну з наповнених бензином пляшок і опустив її на голову Пікерінга. У цей момент він зрозумів, чому безумець не чув його наближення. Пікерінг надяг навушники, які використовують при стрільбі. Не встиг Ральф оцінити іронію того, що людина, яка зважується на самогубство, водночас прагне зберегти слух, як пляшка розбилася об голову Пікерінга, обволікаючи його бурштиновою рідиною і скалками. Той похитнувся, притиснув руку до порізів. Кров полилася по його довгих пальцях, пальцях, які більше пасували піаністові або художникові, струмками стікаючи по шиї. Він обернувся. За брудними лінзами окулярів блиснули величезні здивовані очі. Волосся стало сторчма, роблячи його схожим на людину, яка щойно отримала розряд електричного струму. Ти. крикнув Пікрінг. Посланець диявола. Центуріон? Дітовбивець. Ральф подумав про двох жінок, убитих у сусідній кімнаті, і його знову охопила лють. Хоча лють було занадто м'яким визначенням. Занадто. У нього було відчуття, начебто під шкірою загорілися всі нервові закінчення. У голові роїлася думка. «Одна з жінок була вагітна, то хто ж дітовбивець? Одна з жінок була вагітна, то хто ж з нас дітовбивець?» Повз його обличчя продзищав ще один крупнокаліберний жучок. Ральф не завважив цього. Пікерінг спробував підняти автомат, з якого він без сумніву убив Гретхен Тілбері і її вагітну подругу. Ральф вирвав зброю і прицілився в нього. Пікерінг завищав від страху. Цей вереск ще дужче роздратував Ральфа, і він забув про обіцянку, яку дав Луїзі. Ральф підняв автомат, маючи намір розрядити його в чоловіка, що втискався в стіну. У гарячці жодному з них не спадало на думку, що в автоматі може не виявитися патронів. Але перш ніж Ральфу стиг натиснути на спусковий гачок, його увагу привернув потік світла, що спалахнув поруч. Спочатку потік залишався безформним, казковим калейдоскопом бар, в якому вдалося вирватися на волю. А потім набув образ жінки з довгим газоподібним шлейфом, що спадав із її голови. «Не вбивай його! Ральфе, будь ласка, не вбивай його!» Якусь мить він просто крізь неї бачив дошку з написаними на чорній поверхні словами, а потім барви перетворилися на одяг, волосся і плоть Луїзи у міру того, як вона опускалася вниз. Пікерінг дивився на жінку очима розширеними від жаху. Він пискнув, і його армійські штани потемніли в промежині. Пікрінг затис пальці зубами, немов намагаючись приглушити писк. Примара. вигукнув він крізь пригорщу пальців. Примара Центуріона. Луїза, не звернувши на нього уваги, схопила за приклад автомата. Не вбивай його, Ральфе, не треба. Раптово Ральф розлютився і на неї. Невже ти нічого не розумієш, Луїза? Він чудово знає, що робить. На якомусь рівні він справді розуміє. Я бачив це по його клятій аурі. Несуттєво, відповіла вона і далі тримаючи автомат дулом униз. Несуттєво, що він розуміє, а чого ні. Ми не повинні чинити так, як вони. Ми не повинні бути такими, як вони. Але він... Ральфе, Я хочу відкинути цю зброю, вона гаряча. Я обпалю собі пальці. Добре, сказав він і відпустив автомат одночасно з Луїзою. Той упав на підлогу між ними, і Пікерінг, що з'їжджав по стіні з засунутими в рот пальцями і осклянілими очима, з прудкістю гримучої змії, кинувся до зброї. Те, що зробив Ральф потім, він зробив без жодної задньої думки і явно без гніву. Він діяв інстинктивно, потягнувшись до Пікерінга й обхопивши руками обличчя безумця. Усередині нього щось яскраво спалахнуло, щось, що нагадувало потужне збільшувальне скло. Він знову перемістився вгору, на мить діставшись вище, ніж це вдавалося раніше. У точці найвищого підйому Ральф відчув надзвичайно потужний сплеск, що загорівся всередині його голови і перейшов у руки. Потім, опустившись униз, він почув гуркіт – глухий, але голосний звук, що абсолютно відрізнявся від стрілянини. Тіло Пікерінга неприродно сіпнулося. Ноги смикнулися вгору з такою силою, що злетів один черевик. Сідниці піднялися нагору, а тоді опустилися. Зуби прикусили нижню губу, з нею почала сочитися кров. Ральф був майже певен, що помітив крихітні, блакитні іскорки, які пробігли по настовбуршеному волосю. Пікерінга відкинуло на стіну. Він уп'явся в Ральфа і Луїзу безглуздим поглядом. Луїза закричала. Ральф було подумав, що причиною її Лементу стало те, що він учинив, але потім побачив, що жінка плескає себе по голові, на яку опустився палаючий шматок шпалери, і від цього загорілось її волосся. Ральф обійняв її, збив рукою полум'я, потім прикрив її тіло своїм, коли на північне крило обрушився новий шквал автоматних черг. Опираючись вільною рукою об стіну, Ральф побачив, як між середніми підмізинним пальцями, немов за промахом палички фокусника, у стіні з'явилася діра від кулі. «Піднімайся нагору, Луїзо! Піднімайся! Негайно!» Вони перемістилися одночасно, перетворюючись на різнобарвний дим на очах непритомного пікерінга. А потім взагалі зникли. Два «Що ти з ним зробив, Ральфе? На мить ти зник, був у грі, а потім... потім він... то що ж ти з ним зробив?» Луїза завмерши від страху дивилася на Чарлі Пікерінга, що сидів точно в такій же позі, як і дві жінки в сусідній кімнаті. Величезний, рожевуватий міхур слини видувся крізь відкриті губи Пікерінга і лопнув. Ральф, повернувшись до Луїзи, взяв її за руки трохи вище ліктів і викликав уявний образ – автоматичний вимикач у цокольному поверсі його будинку на Гаррі Савеню. Руки відкрили захисну коробку, потім швидко перевели всі перемикачі в положення вимкнено. Він не був упевненою правильності розуміння, занадто швидко все відбувалося, але вважав, що близький до істини. Очі Луїзи розширилися, вона кивнула, подивилася на пікерінга, потім перевела погляд на Ральфа. «Він сам накликав на себе біду. Ти ж не спеціально так учинив». Ральф кивнув у відповідь. І тут з підвалу пролунали леманти, які на його глибоке переконання він сприйняв неслухом. «Луїза?» «Так, Ральфе, і негайно». Він узяв Луїзу за руки, утворивши замкнуте коло на зразок того, яке вони утворили в лікарні, але тепер їх було двоє, і вони не піднімалися вгору, а опускалися вниз, проходячи крізь підлогу, мов би поринаючи в басейн. Ральф знову пережив гостре, немов лезоножа відчуття темряви, а потім вони опинилися у підвалі, просочуючись і опускаючись на брудну цементну підлогу. Він бачив закурені пічні труби, снігоприбирачі, прикиті шматком брудного пластику, садовий інвентар, притулений до циліндра, що, мабуть, слугував казаном для підігріву води, і коробки, складені біля цегляної стіни, консервовані супи, боби, соуси, кава та інші припаси. Усі предмети здавалися примарними, начебто були вони зовсім не тут, і спочатку Ральф подумав, що це побічний ефект переходу на інший рівень. Потім він зрозумів, що причиною був дим. Підвал стрімко наповнювався димом. У кутку довгого похмурого приміщення скупчилося 18-20 людей, в основному жінки. Ральф побачив і хлопчика років чотирьох, що притулився до колін матері. На її обличчі були сліди синців, можливо, результат нещасного випадку, але з огляду на обставини таки побої. Дівчатко, рік на два старше, що уткнулося матері в живіт. Потім він побачив Елен. Вона притискала до себе Наталі й дмухала в обличчя крихітці, начебто могла так позбавити її від проникаючого в легені диму. Наталі кашляла і заходилася переляканим плачем. Позаду жінок і дітей Ральф розрізнив задимлені сходи, що вели нагору в темряву. «Ральфе, тепер нам варто опуститися на звичайний рівень?» Ральф кивнув, викликав внутрішній спалах і зненацька теж закашлявся, втягнувши в легені їдкий дим. Удвох вони матеріалізувалися просто перед групою жінок біля підніжжя сходів, але на їхню появу відреагував лише хлопчик, який притиснувся до колін матері. У цей момент Ральф був упевнений, що вже бачив малого раніше, але не міг пригадати, де саме. День кінця літа, коли він бачив, як малий, грався з матір'ю в м'яча у Строуфорд-парку, не зринав у його думках. «Поглянь, мамо!» – указуючи на них і кашлянувши мовив хлопчик. «Ангели!» Усередині Ральфа пролунав голос Клото. «Ми не ангели, Ральфи!» Потім крізь дим, який усе згущувався, він кинувся до Елен і далі тримаючи Луїзу за руку. Очі щепало, з них струменіли сльози. Ральф чув, як кашляє Луїза. Елен дивилася на Ральфа поглядом тупого невпізнання, зовсім як у той серпневий день, коли Еджорстоко жорстоко побив її. Елен! Ральфе? Сходи, Елен! Куди вони ведуть? Що ти тут робиш, Ральфе? Як ти сюди... Зігнувшись удвоє, вона зайшлася в приступі кашлю. Наталі мало не злетіла з її колін, але Луїза вчасно підхопила плачучу дитину. Ральф глянув на сусідку Елен, зрозумів, що та ще менше усвідомлює, що відбувається, і знову затряс Елен за плече. «Куди ведуть ці сходи?» – жінка оглянулася. «Це вихід з підвалу», – повідомила вона. «Але все марно, двері...» Вона знову переломилася навпіл, закашлявшись. Сухий звук дивно нагадував постріли з автомата Чарлі Пікерінга. «Двері на замку!» – продовжувала Елен. «Їх замкнула товста жінка. Я чула, як вона вішала замок. Чому вона це зробила, Ральфе? Як дізналася, що ми спустилися сюди?» «А куди ж вам було ще дітися?» – гірко подумав Ральф, потім повернувся до Луїзи. «Подивися, будь ласка, що можна зробити?» «Добре». Вона передала Ральфові дитину, яка плакала і заходилася кашлем, а сама протиснулася між жінок. Наскільки Ральф зрозумів, сьюзендей серед них не було. У далекому кінці підвалу звалилася стельова балка, розприскуючи іскри обдаючи їх хвилою палаючого жару. Закричала дівчатко, яке ховало обличчя на грудях матері. Луїза, піднявшись на чотири сходинки, кинулася вперед, витягнувши руку немов священник, що осіняє благословенням. Вона приклала руки до дверей. Якусь мить нічого не відбувалося, потім вона зникла з очей в райдужному вихорі барв. Ральф почув голосний вибух, так, потрапивши в багаття, вибухає балончик з-під а потім Луїза з'явилася знову. У ту ж мить Ральфові здалося, що він побачив білий спалах просто над її головою. Що це було, мамо? запитав хлопчик, який назвав Ральфа і Луїзу ангелами. Що це? Але перш ніж жінка встигла відповісти, кубку складених на столі шторухопило полум'я, забарвлюючи обличчя бранок у застиглі тони дня всіх святих, чорний і жовтогарячий. Ральфе! крикнула Луїза. Допоможи! Він теж протиснувся між одурманеними димом жінками і збіг сходами вгору. «Що?» Горло йому стиснуло, начебто він наковтався Гасу. «Не можеш упоратися?» «Я відчула, як відкрився замок. Подумки, відчула це. Але двері занадто важкі для мене. Цю частину роботи доведеться виконати тобі. Давай мені, маля!» Ральф віддав Луїзі Наталі і штовхнув двері. Так, вони були дуже важкі, але тепер Ральф існував на чистому адреналіні, і коли наліг на двері плечем, вони моментально розчинилися. Потік яскравого світла і свіжого повітря ввірвався в вузьку пройму. У фільмах, які Ральф так полюбляв, подібні моменти зазвичай супроводжувалися криками тріумфу і полегшення. Однак у першій миті жодна з жінок, що потрапили в пастку, не промовила ні звуку. Вони лише мовчки стояли, повернувши скам'янілі обличчя вгору до чотирикутника синього неба, який дивом виявив Ральфу даху цієї гробниці, яку багато хто вже вважав своєю могилою. А що вони скажуть потім? подумав він. Якщо вони справді переживуть це, що вони казатимуть опісля? Що кощавий чоловік із рунистими бровами, жінка з пишними стегнами, але прекрасними іспанськими очима, матеріалізувалися в підвалі, відкрили замок і врятували їх? Подивившись униз, Ральф натрапив на серйозний погляд дивно знайомого хлопчика. На його переніссі виднівся серпоподібний шрам. Ральф подумав, що це маля єдине, хто по справжньому бачить їх, навіть коли вони з Луїзою опустилися на рівень шорттаймерів. І Ральф був упевнений, що скаже цей хлопчик. З'явилися ангели, ангел-чоловік і ангел жінка, і врятували їх усіх. Дуже цікава заява для випуску вечірніх новин, зеронізував Ральф. Лізет Бенсон і Джону Кіркленду дуже сподобається. Луїза плеснула в долоні. «Ходімо звідси, покваптеся, доки вогонь не добрався до баків спальним!» Першою рушила жінка з дівчатком на руках. Вона притулила заплакане маля до грудей і, кашляючи і схлипуючи, почала підійматися сходами. За нею пішли інші. Хлопчик захоплено глянув на Ральфа, коли мати проводила його повз нього. «Класно у вас вийшло!» – сказав він. Ральф посміхнувся у відповідь. Не зміг стриматися. Потім обернувся до Луїзи і вказав на сходи. «Якщо в мене ще не все перемішалося в голові, ці двері виходять на задній двір. Затримай їх трохи, не дозволяй завертати за ріг, інакше поліцейські перестріляють половину, перш ніж збагнуть, що стріляють у тих людей, яких прибули рятувати». «Гаразд», – відповіла жінка. «Жодного питання, жодного зайвого слова». Як вона подобалася за це Ральфові. Луїза одразу ж піднялася сходами, затримавшись лише для того, щоб зручніше взяти Наталі і підтримати жінку, що спіткнулася. Унизу залишилися тільки Ральф і Елен. «Це була Луїза?» – запитала Елен. «Так». «Вона взяла Наталі?» «Так». Обвалилася ще одна балка, змитнувши вгору хмару іскор. Доріжки вогню швидко побігли доємностей з пальним. «Ти впевнений?» Елен вчепилася в сорочку Ральфа, дивлячись на нього переляканими опухлими очима. «Абсолютно. А тепер ходімо!» Елен задумливо оглянулася довкола. Вигляд у неї був стривожений. «Гретхен!» – вигукнула вона. «І Мерилін? Ми мусимо розшукати Мерилін, Ральфе. Вона на сьомому місяці!» Вона на горі, відповів Ральф, хапаючи Елен за руку, коли жінка спробувала спуститися в палаючий підвал. Вона і Гретхен Тілбері, вибираємося звідси. 3. Ральф і Елен вийшли з підвалу в хмарі темно-сірого диму, наче результат найвдальшого фокуса ілюзіоніста світового класу. Вони справді опинилися на задньому дворі на свіжому вітрі тріпотіли розвішані плаття, слакси, спідня білизна і простирадла. Поки Ральф оглядався, палаючи шматок покрівлі упав на одне з простирадл, перетворюючи його на смолоскип. У вікнах кухні бився вогонь. Елен похитнулася, і Ральф обійняв її за талію, щоб жінка не впала. Вона обхопила його за шию і спробувала запитати про Наталі, але побачила маля на руках у Луїзи і трохи заспокоїлася. Ральф міцніше обхопив Еллен і потягнув її геть від підвалу. Водночас він помітив на землі поряд із відчиненими дверима те, що залишилося від нового висячого замка. Той, дивно скручений, був розколотий на дві частини, немов його розірвали неймовірно сильні руки. Метрів за десять біля рогу будинку стовпилися жінки, з ними розмовляла Луїза, отримуючи всіх на місці. Ральф подумав, що їм не так і важко буде все владнати. Стрільба з опорного пункту міліції не припинилася, але значно послабшала. «І керінгу!» Голос начебто належав Лейдекеру, хоча мегафон і вносив свої корективи. «Чому б тобі хоч єдиний раз у житті не вчинити розумно? Здавайся, поки можливо!» І знову звук сирен, що наближалися. З-поміж них і завивання сирени швидкої допомоги. Ральф підвів Елен до групи жінок. Луїза передала Наталі матері, потім склала долоні рупором. «Агов!» – крикнула вона. «Послухайте, ви можете...» Вона закашлялася, зігнулася, і з припухлих від диму очей бризнули сльози. «Луїза!» Ральф тривожився. Бічним зором він побачив, як Елен покриває обличчя її величності маляти гарячими поцілунками. Усе гаразд!» – озвалася Луїза, витираючи долонею сльози. «Це через дим! Хай йому чорт!» Вона знову склала долоні рупором. «Ви мене чуєте?» Масова стрільба припинилася, лунали лише одиночні постріли. І все-таки Ральф вважав, що однієї маленької кулі цілком достатньо, щоб убити безневинну жінку. «Лейдекере!» – крикнув він. «Джон Лейдекере!» Невелика затримка, а потім посилений мегафоном голос віддав команду, яка обрадувала Ральфа. «Припинити вогонь!» Ще один постріл і раптом тиша. Чулося лише потріскування палаючого будинку. «Хто зі мною говорить? Назвіться. Але Ральф вважав, що в нього і так достатньо проблем. «Тут за будинком жінки!» – крикнув він, намагаючись побороти підступаючий кашель. «Я направляю їх до вас!» «Ні!» – відповів Лейдекер. «На першому поверсі будинку засів маніяк із автоматом. Він уже вбив кілька людей!» Одна з жінок застогнала на цих словах і закрила обличчя руками. Ральф прочистив палаюче горло. У цей момент він був готовий віддати всі гроші, які в нього були за одну єдину пляшечку крижаної коли. І крикнув у відповідь. «Не хвилюйтеся щодо Пікерінга, він...» Але що насправді сталося з Пікерінгом? Чудове питання, чи не так? «Пан Пікерінг зараз непритомний, тому він і не стріляє», – відповіла замість нього Луїза. Ральф не вважав, що визначення непритомне і пасувало до опису стану пікерінга, але й воно годилося. «Жінки вийдуть із-за будинку з піднятими руками! Не стріляйте! Обіцяйте, що не стрілятимете!» Тиша. Потім... «Стріляти не будемо! Сподіваюся, ви знаєте, про що кажете, пані!» Ральф кивнув матері хлопчика. «А тепер іди!» «Ви вдвох очолите парад!» «Ви впевнені, що нас не вб'ють?» Синці на обличчі молодої жінки... Це обличчя теж здавалося Ральфові знайомим. Свідчили про те, що питання «уб'ють чи не вб'ють її і її сина» було життєво важливим. «Ви впевнені?» «Так!» І далі, витираючи з очей сльози, відповіла Луїза. «Тільки підніміть руки вгору!» Тобі ж це не важко буде, малий. Дитина підняла руки з ентузіазмом ветерана гри «Гангстер і поліція», але його сяючі оченята так і свердлили обличчя Ральфа. «Рожеві троянди», – подумав Ральф. «Якби я міг бачити його ауру, вона була б саме таких кольорів». Він не знав, інтуїція це чи спогад, однак у тому, що кольори були саме такі, він був упевнений. «А як же люди, які в будинку?» – запитала друга жінка. «А якщо вони відкриють вогонь? У них є зброя, вони ж нас перестріляють!» «З будинку вогонь вестися більше не буде», – заспокоїв її Ральф. «А тепер йдіть. Мати хлопчати ще раз недовірливо глянула на Ральфа, потім перевела погляд на синочка. «Ти готовий, Пете?» «Так», – відповів Пет і посміхнувся. Його мати кивнула і підняла руку. Другою рукою вона обійняла хлопча за плечі в тендітному жесті захисту, який розчулив Ральфа до глибини душі. Вони зайшли за ріг будинку. «Не стріляйте!» – крикнула жінка. «Ми підняли руки! Зі мною мій син! Не стріляйте!» Інші трохи почекали, потім жінка, що закривала обличчя руками, теж ступила крок. За нею пішла ще одна мати, тримаючи доню на руках. Маля слухняно підняла ручки. Недавні бранки витягнулися низкою, кашляючи й піднявши руки вгору. Коли Елен стала в кінці шеренги, Ральф доторкнувся до її плеча. Вона глянула на нього, у її почервонілих очах читалися спокій і подив. «О, друге, ти опиняєшся поруч, коли ми з Наталі потрапляємо в біду», – сказала Елен. «Може, ти наш ангелохоронець, «Можливо», – відповів Ральф. «Все можливо. Послухай, Елен, у нас мало часу. Гретхен мертва». Вона кивнула і розплакалася. «Я знала. Не хотіла вірити, але все одно чомусь знала про її смерть. Мені дуже шкода. Усе було так добре, доки не з'явилися ці. Звичайно, ми нервували, але багато сміялися і базікали. Нам ще багато, чого потрібно було встигнути, підготувати до майбутнього виступу у Сьюзен Дей. Саме про вечір я хотів би поговорити з тобою, Елен. Ральф ретельно добирав слова. Як ти вважаєш... Ми готували сніданок, коли з'явилися ці. Жінка говорила так, начебто й не чула слів Ральфа. Швидше за все, так воно й було. Наталі притулилася до плеча матері, і хоча вона ще кашляла, але вже перестала плакати. Опинившись у безпечних маминих руках, вона з кумедною серйозністю витріщалася то на Ральфа, то на Луїзу. «Елен!» – заговорила Луїза. «Ось, поглянь!» Елен показала на старий коричневий кадилак, припаркований поруч зі старим сараєм, який колись слугував давильною. Тепер кадилак був у жахливому стані. Вітрове скло в тріщинах, пом'яті покручені дверцята, одна сигнальна фара була відсутня. Бампер прикрашало безліч висловлювань на користь життя. «Вони приїхали на цій машині, заїхали просто у двір, немов мали намір загнати автомобіль у гараж». Гадаю, це нас і обмануло. Вони їхали з такою впевненістю, начебто належали цьому місцю». Елен кілька секунд дивилася на авто, потім перевела погляд почервонілих від диму очей на Ральфа і Луїзу. «Ну чому ніхто не звернув уваги на написи?» Ральф несподівано згадав Барбару Річардс із Центру допомоги жінкам. Барбі Річардс, яка розслабилася, коли до неї підійшла Луїза. Їй було однаково, що лої зариється в сумачці. За кермом Кадилака сиділа Сандра Маккі. Ральфові зовсім не потрібно було підтвердження цього факту. Вони побачили жінку, але не подивилися на написи. Що ж, ми родина, всі мої сестри зі мною. Коли Дінні повідомила, що люди, які виходять з автомобіля, одягнені у військову форму і у руках у них зброя, ми вирішили, що це розіграш. І лише Гретхен поставилася до цього серйозно. Вона наказала нам якомога швидше спуститися вниз, а сама пішла в приймальню. Гадаю, вона хотіла викликати поліцію. Мені слід було залишитися з нею. «Ні», – мовила Луїза, погладувши каштанові кучерики Наталі. «Тобі потрібно було думати ось про цю красуню. Напевно», – глухо відповіла Елен. Але Гретхен, була для мене другом, Луїза. Другом. Я розумію, мила». Обличчя Елен зморщилося, і вона розридалася. Наталі якусь мить дивилася на маму з виразом комічного подиву, а потім теж заплакала. «Елен», – сказав Ральф, – «послухай, Елен, мені необхідно поговорити з тобою, це дуже, дуже важливо, ти мене слухаєш?» Елен кивнула і далі продовжуючи плакати. Ральф не знав, слухає вона його чи ні. Він кинув швидкий погляд на ріг будинку, прикидаючи, скільки часу буде потрібно поліції, щоб дістатися сюди. Потім глибоко зітхнув. «По-твоєму, є шанси на те, що сьогоднішній захід все-таки відбудеться? Хоч найменша можливість. Ти ж найближче була до Гретхен. Скажи мені свою думку». Елен перестала плакати і подивилася на Ральфа круглими відподову очима, наче не могла повірити в сказане. Потім ці очі почали наповнюватися моторошної сили люттю. «Як ти можеш навіть сумніватися?» Ну, Но... тому...» Він замовк не в змозі продовжувати. Найменше Ральф очікував вибуху гніву. «Якщо вони зупинять нас зараз, виходить переможуть вони!» – мовила Елен. «Невже не зрозуміло? Гретхен убита, Мерелін мертва!» Гаріч згорить дощенту разом із тим останнім, що було в нещасних жінок. І якщо нас зараз зупинять, ми програли. Одна частина розуму Ральфа більш глибока порівнювала. Інша частина, та, котра любила Елен, висунулася, щоб заблокувати висновок, але спізнилася. В Елен був такий же погляд, як і в Пікерінга, коли той сів поряд із Ральфом у бібліотеці. І цьому погляду не існувало розумного пояснення. «Якщо вони зупинять нас зараз, виграють вони!» – пискнула Елен. Наталі розплакалася. «Невже не зрозуміло? Як ти не розумієш? Ми не допустимо цього ніколи, ні за що!» Раптом вона підняла вільну руку і пішла до будинку. Раль потягнувся до неї, але його пальці лише ковзнули по блузці. Не стріляйте, крикнула Елен, волаючи до поліцейських. Не стріляйте, я одна із бранок. Ральф рвонув за нею, підкоряючись чистому інстинкту, але Луїза схопила його за ремінь. Краще тобі не з'являтися там, Ральфе, ти чоловік, і вони можуть подумати. Привіт, Ральфе! Привіт, Луїзо! Вони обернулися на голос. Ральф моментально впізнав, кому той належить, і здивувався і не здивувався водночас. За білизняними мотузками у вицвілих фланелевих штанах і стоптаних черевиках, підв'язаних електричними дротами, стояв Доренс Марстеллар. Його волосся, таке ж м'яке, як і в Наталії, лише абсолютно біле, а не каштанове, розвівалося під поривами жовтневого вітру. У руці, як і зазвичай, він тримав книжку. Ходімо. махаючи рукою і посміхаючись, він квапив Ральфа і Луїзо. Покваптеся! Часу лишилося обмаль. Чотири. Дорен сповів їх зарослою травою стежкою, що пролягала від будинку далеко на захід. Спершу стежка йшла повз город, де неприбраними залишалися лише гарбузи й кабачки. Потім петляла посаду, де достигали яблука. Потім крізь зарості ожини, що чіплялися мертвою хваткою за їхній одяг. Коли вони дісталися молодого сосняку і ялин, Ральф подумав, що вони опинилися на пагорбі з боку Ньюпорта. Для людини своїх років Марстелла рішов дуже прудко. Умиротворена посмішка не полишала його обличчя. Книжка, яку він тримав у руках, називалася «Про любов. Вірші 1950-1960 роки» Роберта Крілі. Ральф ніколи не чув про нього, але припускав, що і містер Крілі ніколи не чув про Елмера Леопарді, Ернеста Гейкокса і Луїса Ламура. Ральф лише раз спробував заговорити зі старим Дором, коли їхня трійця дісталася до схилу, всіяного сосновими голками. Попереду, пінячись, дзюрчав струмок. «Доренса, а що тут робиш ти? Як ти взагалі дістався до Гайріч? І куди ми йдемо?» «О, я ніколи не відповідаю на запитання!» – мовив старий Дор, розпливаючись у широкій посмішці. Він подивився на струмок, потім швидко тицнув пальцем у воду. Невелика брюнатна форель здійнялася в повітря, розбризкуючи блискучі краплі, і знову пірнула у воду. Ральф і Луїза переглянулися з однаковим «Невже я це справді бачив?» виразом. «Ні-ні!» – продовжував Дор, ступаючи на мокрий камінь. «Ніколи! Занадто важко! Занадто багато можливостей!» Занадто багато рівнів. Так, Ральфе, світ складається з безлічі рівнів. Як ти себе почуваєш, Луїза? Чудово. Неуважно відгукнулася Луїза, спостерігаючи за Доренсом, що переходив струмок по зручних пласких каменях. Старий ступав, розкинувши руки у боки, немов найстарший акробат у світі. Коли він дістався протилежного берега, за ними почулося голосне зітхання, що віддалено нагадувало вибух. «Це ємності спальним», – подумав Ральф. Дор стояв на іншому березі, обернувши до них обличчя, що застигло в безтурботній посмішці Будди. Цього разу Ральф піднявся на інший рівень без будь-якого усвідомленого бажання і без відчуття внутрішнього спалаху. Барви увірвалися в день, але він майже не звернув на них уваги. Всі його думки сконцентрувалися на доренці. Він навіть забув, що потрібно дихати. За останній місяць Ральф бачив аури безлічі кольорів і відтінків. Але жодна з них і близько не нагадувала чудовий конверт, що оточував старого, котрого Дон Візі охарактеризував як надзвичайно класний, але... Було враження, що ауру Доренса відфільтрували крізь призму або веселку. Від нього дугами виходило світло. Голубе, малинове, червоне, рожеве, кремове, жовто-білого відтінку спілого банана. Ральф відчув, як рука Луїзи стисла його лікоть. «О, Боже, Ральфа, ти бачиш... бачиш, наскільки він прекрасний?» «Так...» Хто він? І чи людина він? Не знаю. Припиніть це, обоє! Спустіться вниз! Доренс і далі посміхався, але голос, що пролунав у середині його голови, був вольовим, який не терпить заперечень. І перш ніж Ральфу стиг усвідомлено опуститися, він знову відчув той спалах. Барви і особливі якості звуків одразу ж вислизнули. «Тепер не час для цього», – сказав Дор. «Уже і так полудень». «Полудень?» – здивувалася Луїза. «Не може бути. Ми приїхали в Гайріч близько дев'ятої, а відтоді минуло не більше півгодини». «Коли ти на підйомі, час біжить швидше», – сказав старий Дор. Слова його звучали урочисто, велично, але в очах ми готіли іскорки гумору. Запитайте будь-кого, хто п'є пиво і слухає музику в суботній вечір. Так що покваптеся, час збігає. Перебирайтеся через струмок. Луїза пішла першою, обережно переступаючи з каменя на камень, розкинувши руки в боки для рівноваги. Ральф пішов за нею, простягнувши до неї руки, готовий у будь-який момент підтримати жінку. Але саме він мало не звалився у воду. Йому вдалося уникнути цього ціною мокрих пощиколотко штанів, і при цьому Ральфові здалося, що десь у глибині його мозку пролунав веселий сміх Керолайн. «Поясни нам хоч небудь Доре!» – попросив Ральф, коли вони перейшли струмок. «Ми геть розгублені!» «І не лише розумово чи духовно», – подумав він. «Ральф ніколи не був у цих лісах. Що буде, якщо стежка зникне або старий Дор залишить їх?» «Добре», – одразу відгукнувся Доренс. «Одне я можу сказати напевно. Що? Це найкращі вірші з усіх, написаних Робертом Крілі», – сказав Доренс, піднімаючи книжку про любов. І перш ніж вони встигли відповісти, старий Дор відвернувся і пішов по стежці, що вела через ліс на захід. Ральф глянув на Луїзу. Вона не менш розгублено глянула на нього. «Ходімо, друже», – сказала вона. «Краще не губити його з очей. Я залишила хлібні крихти вдома». П'ять вони піднялися на наступний пагорб, з вершини якого Ральф побачив, що стежка, якою вони йшли, обривається після порослого травою кар'єру При в'їзді в, в кар'єр стояла машина Чудовий форд останньої моделі, який Ральф одразу ж упізнав Коли відчинилися дверцята та з машини вибрався водій, усе одразу стало на свої місця Звичайно, він знав цю машину Він бачив її у вівторок увечері з вікна будинку Луїзи тоді вона застигла посеред Гарріса Веню, а водій стояв на колінах у світлі фар перед умираючим собакою, якого він збив. Джо Вайзер, зачувши їхнє наближення, глянув у гору і привітно помахав рукою. Привіт! День 291. Дякую Збройним Силам. Вам, друзі, також дякую. Я трохи кваплюсь, бо за планом зараз мають зробити мені трохи темніше. Та то таке головне, що все буде Україна, сонечко.